«Чи спить мати?» Останнім часом я накачав їй різних фільмів періоду її молодості, навчив вмикати Вінчестер, і вона дивилася тільки їх. Адже коли натрапляла на новини, починала плакати, приказуючи, що коїться, навіщо, так гарно жили. Отже, увімкнув і підскочив на стільці, не вірячи очам. Чорні загони знищували студентський табір, наступали, орудуючи кейками, скидали людей донизу, добивали тих, хто упав, волочили по асфальту нерухомі тіла, наздоганяли тих, хто намагався втекти, чи закривався руками від ударів, чавили й копали ногами. Десь в глибині кадру побачив білу куртку. Ліна почав шукати сигарети не розуміючи, що насправді шукаю мобілку. Зібгав пачку «Не те», знайшов телефон. Пальці не слухались, в очах двоїлося. Довго не міг розібрати напис на екрані «Віслючок». Натиск кнопку «Виклику». Тримав хвилин зо п'ять. Чи це мені лише здалося? В слухавці грала якась весела мелодія, щось на кшталт собачого вальсу. Прокляв її навіки вічні. І вославив, коли в слухавці пролунав приглушений Лінин голос. «Я біля Михайлівського! Якщо можете, босе!» «Я митью, крикнув я і одягнувся, як колись, у ті часи, коли мене ставили за приклад в нашій золотій роті. «За хвилину!» Ліна Сиділа на землі, упершись спиною в білу стіну собору. З-під її плетеного капелюшка витікав червоний струмок. Довкола ми тушилися люди. Я підхопив її під руки, підняв. «Денисе Івановичу, – сказала вона, – є заарештовані. Мені додому не можна. Хлопців, – вона кивнула на собор, – забрали туди» а я вас дочекалася. Я обережно витер кров з її обличчя. До нас підійшла якась жінка в шубі, одягнутій на нічну сорочку. «Потрібна допомога? Я живу тут неподалік. Дівчинку можна до мене». Я б подякував, сказав, що на Володимирській на нас чекає таксі. Глибше насунув капелюшок на лінине обличчя, взяв під руку. «І ти зможеш?» – вона кивнула. – Мусимо дійти, – сказав я. – Бажано рівненько. Вона слабо посміхнулася. – Спробуємо, босе. Ми пішли до таксі, намагаючись зображати звичайну парочку, адже вище собору не шпорили чи просто стояли, спостерігаючи міліціонери. Вони здалися мені розгубленими. У таксі Ліна привалилася до мене плечем і закрила очі. «Може, до лікарні?» – запитав я. «Тоді краще одразу до в'язниці», – прошепотіла вона, посміхнувшись. Я назвав водію адресу своєї старої квартири, в якій ще кілька місяців тому жила Єлизавета. «Босе», – сказала Ліна дорогою, – «от побачите, це буде останньою краплею. Завтра все зміниться. Ми перемогли». Я заспокоїв її, попросив не розмовляти, і вона упала в дрімоту. Вдома я подивився на її голову. Довелося буквально відклеювати капелюшок від скуйовдженого, закривавленого волосся. Скреготів зубами. Уявив, як якийсь здоровенний чолов'яга б'є по голові ось це створіння, метр шістдесят на зріст. Але... Намагався стримувати емоції. Ліна також. Вона навіть жартувала. Рана виявилася неглибокою. Застосовуючи свої мізерні знання з медицини, я зістріг довкола неї кілька пасем, промив перекисом водню. Забентував, як зміг. Боявся, що у дівчини струс мозку. Але як це перевірити, не знав. І інтернет тут давно не працював, хоча старий комп'ютер стояв, вкритий гробезним шаром пилу. Ліна заснула. Я змотався до аптеки, запитав, що роблять, коли у людини струс мозку. «Везуть до лікарні», – сонним голосом сказала флегматична аптекарка бальзаківського віку. «А в домашніх умовах?» – запитав я. Вона підозріло зиркнула на мене. «Ви побили дружину? Їй би я порадила просто викликати міліцію». «Дотепно», – відказав я. «Але то не ваша справа. Не знаєте, так і скажіть». Певно, це її зачепило заживе. І вона одразу видала мені повну інформацію. «Не згірш за Google». По-перше, зупинити кровотечу. По-друге, будити через кожні три години для перевірки свідомості. Якщо все гаразд, просто дати відпочинок. Але вона підвела свій медицинський палець вгору. В разі черепно-мозкової травми вам без швидкої не обійтися. А як цю травму розпізнати? Гарячково запитав я. Ну, Якщо на місці рани помітно вдавлену кістку, кістку черепа, або ще щось подібне, ну, нерівності, уламки. Довкола ліниної рани нічого подібного не було. І я зітхнув з полегшенням. Взяв знеболювальне і попрямував до виходу. Коли повернувся, ліна спала, важко дихаючи. Я поглянув на годинник. Зараз прокинеться мати. Треба їхати. Отже, через три години я сюди повернусь, аби перевірити стан свідомості. А що далі? Далі, чорт, забирай. Побачимо. Наступні кілька годин я щось жував на сніданок, котрий героїчно приготувала мати. Щось відповідав невлад. Заглядаючи до планшету, на екрані якого з'являлися заголовки новин. «Майдан по-звірячому зачистили. Десятки поранених, десятки затриманих. Такого Україна ще не бачила. Потрібно розібратися з тими, хто не давав встановити ялинку і ковзанку». Відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень міліціонерами в ніч на суботу на Майдані Незалежності. Полковник міліції запасу повідомив, що вище керівництво МВС примушує в наказному порядку лягати в шпиталь МВС співробітників спецпідрозділу «Беркут», які брали участь у протизаконній акції розгону мирної демонстрації на Майдані.